Kazi na wafanya kazi Kazi na wafanya kazi ni kipindi cha radio Isanganiro Na ni ndugu wapenzi wasikilizaji, nyinyi wote mnaoendelea kufuatilia redio Isanganyiro. Karibuni katika ile muda mwafaka wa kipindi maalum kipendacho kazi na wafanyakazi. Kipindi ambacho kinatoa fursa kwa wafanyakazi mbalimbali ili watoe maelezo yao kuhusu kazi zao na hivyo iwe fursa kwa jamii ya kuelewa mtendaji wa kazi fulani na umuhimu wake. Ni kipindi ambacho uwafikishiwa siku hii majira na saa hizi hizi kila wiki. Kipindi kazi na wafanyakazi cha leo tutazungumzia kusu kazi ya kuuza biashara ndogo ndogo na tutakuja kuzungumza na akina mama tu ambao wanafanya kazi hiyo wapatikanao mjini Makamba mkoa uliopo kusini mwa Burundi kipindi kazi na wafanya kazi cha hii leo umechiandaliwa nami Jahome Kizimana ili kabisa mweza kujua mengi zaidi kusu kazi hiyo ya kujuza biashara ndogo ndogo ambatanana nami hivi punde tu karibuni tena <tune> Wanango unapata laduni ya kwa kwenda mbele unaimba mwanangu shavu ha kipindi kazi na wafanya kazi cha hii leo nimewatembelea kina mama wa uzabishana ndogondogo wanaoshughulikia kazi katika sokoku la makao ya mkoa makamba kwanza kabisa wajitambulishe kisha watuelezee dhamira vifaa na jinsi gani walianza mradi huo bila kuchelewewa nianzie kwa habibu anaitwa habiba isa e, naishi uswailini barabara ya 4 e, kazi zangu na chuuza tomate eh nasema kama nilifundishwa sababu mara kwanza nilikuwa mtu karibu nikamwambia anielekeze ya kurangua tomate na kisa kuzi Hukoga katika biashara. do siku ya kwanza, kanirangulia, kanitirekea, nikachuuza mara ya kwanza, mara pima tato nikazovea sa evi ndifanyame mwenyewe na langua nichuuzie bi mwenyewe kazi yako hiyo sasa ulianza kuifanya lini kabla nakumbuka ndauni wa miaka miwili na nusu tangwa 2018 nilikuwa katika shughuli hizo za kuchuja nyanya sasa bibo kwa nini ulichagua kufanya kazi hiyo ya kuchuza biashara ndogo badala ya kufanya kazi nyingine ndio kazi zipo za kufanya Nichagua nyanya sababu ni vitu ambavyo niliona ni katika mtazamo wangu Vin, vinapendwa sana kutumia manyumbani, nyumbani E, bitu kamaeweo, inamani bitu ambayo mdo kwa mnda vina toka, vina toka, e, mdo mwana kwa mwaivu. Jee, nivifa gani ambaji huwa mna vitumia, mnafanya kazi hiyo? Ah, kuna chombo wa nitaga tenga, ilo tenga ni litu ambacho tunaifazia emo tomate, e, kakitanda kutetekeko tomate, na kagunia ka kazuri kazuri, kamteja ila kiona bitu kwa sawa, ya kupendeza. E. Zamu kwako konda isabaa. Hapo tutadavulia kuhusu kazi yako. Ukwanza utambie wewe ni nani kwa upana? Mimi jina langu ni Aline Ndai Sawa. Kazi ninayofanya na uzisha biashara sokoni, biashara ya nyanya. Mm. Kazi hiyo sasa Alice, ulifundishwa na mtu au haitakiwi mtafundishwe? Eh, kazi yako za sokoni nilifunzwa na mamangu bado nikiwa mdogo sana. Ah, uh, mamako ndio kazi inayofanya. Eh, ndio kazi alioifanya tangu zamani. Ni kipindi cha muda gani uki unafanya kazi hiyo? Eh, na miaka kama miaka miwili. Mhm, nikishamaliza shule ndo nilianza kufanya hiyo kazi. Umesema kuwa umeanza kufanya kazi ya kuuza biashara ndogondogo baada ya kumaliza shule. Je, ulimaliza lini na ulisomea nini? Eh, nimeamaliza shule mwaka 2019 ndo nilisoma kitabu, nimeamaliza nani? Management. Ah! Mkali sana. Hongera. Na kwa nini sasa ulichagua kufanya kazi hiyo? Eh, mimi nimeona ndio kazi imenifaa. Wakati bado sijapata kazi ya nania ofisini, nikaona niuzisha nyanya kwanza kabla sijapata kazi nyingine. Ni vifaa gani sasa huwa mnavitumia mkiwa wanafanya kazi hiyo? Ya kuchuza viashara ndogo tunatumia vifaa, sijui nisemeje. Matenga sijui kwenye naniyo nyanya matenga besen eh tukatumia hata meza ya kutelekea kila kifaa kinakuwa na gani umimo kwa tenga tenga ni la nyanya e, unaweka nyanya ili zisiharibiki meza nane ya kuterekea na teleka nyanye unauzisha Habibu Hamisa yabaini kuwa kazi hiyo humwezesha kujitunza kwa kukidhi mahitaji yake mbalimbali kama vile kujidivisha na kadhalika kama akina mama bila kuwaomba tena wazazi wake wala mtu mwingine kweli mzala mzalau kazi kwa ya hawajasema uongo mimi kazi yangu yanisadia sana tena sana siwezi kazarau kazi yangu kitu kizuri na kichukua Kitaka kula vizuri na, na pale pale ina sauzi ni kazaru kazi, kazi yangu kabisa mm. Mafuta ni, ni ina mba itajio ya mtuma na dada lazima hapo na chukua kabisa Dio. Sasa kazi yako hiyo uh, huwa mnachangia katika serikali amukitu wa ushuru au inakwaje Tunatoa tunatoa e, tunatoa kabisa kuanzia kwanzia jumatatu mpaka jumapitu wa ushuru ni e, kabisa e. bali ya kumsaidia ye mwenyewe kujitunza ndai Sabaline, yeye yaeleza kuwa kazi hiyo ya uuzaji wa biashara ndogondogo huwasaidia hata wabeba mzigo istoshe akina mama hao huchangia katika maendeleo ya serikali ukupitia utoaji ushuru mimi ndo maana kaamooa nifanye hivyo sijapata kazi sababu napata elufu inakuwa ya kwangu e, nikipata elufu siku moja siku mbili naona kwamba faida imo ndiyo vizuri sana hapa ni kwa wewe binafsi sasa ina umuhimu gani sasa kwa raia wengine hata kwa serikali kwani serikali inachangia kwa sababu si tunatoa ushuru huwezi kulangua nyanya ukauzisha bila kutoa ushuru e ushuru tunatoa na tena na wengine tunawasaidia unampa mzigo anabeba unampa hela biashara zao kuoza pamoja na nafasi ndogo wanaposhirikia kazi yao ni baadhi ya changamoto akina mama hao wanazokumbana nazo kama inavyoelezwa na Aline huyo yaomba wahusika kuwapanulia basi wapatie mahali pengine wanapoweka mizigo yao sio nyingi sana ila tu naweza ukazinunua alafu zikaoza yani zikaoza ndo unakuwa na, na nani sana kitu gani sasa ambacho ngikiomba ili kazi yako hiyo iweze kwenda vizuri na changamoto hizo ambazo umezitaja zipweze kupatiwa ufumbuzi. Eh serikali inaweza kuchangia naye kwa kutupa sehemu za kuweka sababu sokoni kuna kwa na vitu vingi sana. Unakutana sehemu za kuweka ni ndogo ndogo. Yaani ukiweka vibaya, yani biashara yako inakuwa haipo sawa. Eh kutupa sehemu za kuweka mizigo, kupunguza na, na ushuru. Yani kitebo kimoja ushuru wa 500. Na kuambia matatizo. Sio kitenga kimoja ni mteo mmoja. No. Sababu tenga linaingia mteo kama mine au mtano. Inamana hizo zote miatano miatano. Miatano ni hela nyingi sana. Akuna e. watu au vijana wa umlikama uwa. Kwa kwa kwa mbao nakuta wa maliza shule. Au jamaliza wa shule. Lakini wanabaki nyumbani tu. Bila kushulika na kazi yote wa kuwa. Kazi watako watakowepewa na serikali hivyo wakadhalau kazi za watu wewe kama mtu ambaye ameshafanya kazi ya kuchuza biashara ndogondogo ungiwapa ushauri gani wasio wanazalau kazi sababu hawatapata kazi kubwa kabla wajafanya kazi ndogo. Yaani kwa kupata kazi kubwa unaanzia kwa kazi ndogo. Eh ndio nawashauri waao na na maana nini? Na kazi za kufanya sio vizuri kukaa nyumbani. Yaani kukaa nyumbani kitu chochote namuomba babaako, mama yako, na unamsumbua sana. Na huyuumeshamaliza shule, ni aibu. Sasa ni madhara gani ambayo anaweza kukumbana nayo wakiendelea kujienenda namna hivyo? E, matatizo anaweza kukutana nayo mengi sana. Sababu msichana akikaa akikaa nyumbani bila kazi yoyote ya kufanya anategemea vitu vya kutoka kwa, kwa, kwa wazazi wake au kwa wengineo ndio anakuta na matatizo mengi anaombaomba yanda kiomba mwanaume au muvulana mwingine anakupa lakini baadaye unakuja kulipa <laughs> Ushauli naweza nikatoa watu wote sio wao wa, wa, wenyewe wamemaliza shule tu kwa watu wote usizalau kazi yoyote Fanya Kazi. Amba je ufany. ufani. Amba je si okulipa ači. Ufanja Kazi. ni kwamba kipindi mnachoendelea kutega sikio ni kipindi kazi na wafanyakazi na hii leo tunazungumzia kuhusu kazi ya kuuza biashara ndogo ndogo ambapo tunazungumza na kina mama ambao wanashirikia kazi yao mjini Makamba mkoa uliopo kusini mwa Borondi nikikukumbusha pia kuwa mwezi huu wa Machi tuliomo ni mwezi maalumu kwa kina Habibu Ama yasema kuwa kuna changamoto mbalimbali mbali katika kazi hiyo ya uuzaji biashara ndogondogo, hususa ni mtaji kidogo, wechingine pia ni kwamba. Wakati mwingine hukabiliana na mkopo haswa kwa marafiki na jirani zake kulingana na suala hilo, kupewa uhuru pamoja na kuwaomba wateja wao wanapopewa deni kulipa ndio maombi yake zipo tena nyingi zipo kabisa kama mwanzo nimekuambia kama mwanzo ndio unaanza kazi unakuwa ujakuwa mtu mkubwa sana katika biashara unakutana na mteja wa hela ndogo akununua kamteboka moja hiyo siku naingia sokoni besti wako anakuja au ndugu yako hana hela kuwakunua hiyo mdanyanya unamwambia nikopea na kukopa ataikaa huko mimi mezimiota kusata kusahau unakutana zile hela hizo hizo zinaenda zinaisha katika e katika kwa sana na biashara eh makwambia nikope nikope kisha msikopa yeye kule ameshafanya faida yake afa nakusahau wewe huko mkutana naye na huko narudia nyuma e, ile faida kuna na baki kule kwa kusema ile faida ije iongeze katika mtaji e. ni kitu gani sasa mbacho ngikiomba ili mato hizo unazomaliza kutaja ziweze unazo kupatiwa ufumbuzi na kazi yenu hivyo ipate kuendelea vizuri. Katika serikali nanga nanga kaomba kikubwa sana. Ina maana watu uhuru, eh, uhuru wa kufanya kazi, uhuru wa muda, uhuru wa kuingia sokoni. Unaona kama hivi sasa m, m, wanafungua mida imekaui hapo tumekuwa tumechelewa katika biashara ona, na kunatua wengine Waategema pale pale chumvi, pale pale mafuta, pale pale unga, kusha mfungia saa tatua, sogea saa ngapi ili apatia ili nafazi. Na maasta ikai tupe uhuru wa kufanya kazi kabisa. E, wasitubani katika mda, e, watupe mda wa kutoosha kwa Na wale watu ambao nakutuwa na dhala ukazi za watu, hivyo kubaki nyumbani bila kushulika na kazi yote? ni ushauri gani ambao wanaweza kuapati kikubwa sana zani wenzango, wango, jamani, kwa wenzangu wenye umri kama wangu jamani waache kwa ikama nyumbani sababu kama mtoto mwana ame maiza masoma nyumbani yele masoma mzaza mekufundisha pale kuna kitu ambacho waka kufumbua so lazima kufuna ikama nyumbani pale kikubwa mekonesha njie mtoma na mkia mtoma na ume hapa nimesha maaliza, nao sasa ungana na, na, na katika maisha yako. Eh. sababu kama ukika nyumbani ndipo hakujezee tabia za wizi, kwa wanawake za umalaya, unaona? Ndio sasa kuepukana hiyo tabia sasa, washulike na kazi. Makazi hapo mengi sana. Okay. Eh, makazi hapo mengi sana. Na kwa kumalizia, ni kitu gani ambacho ungesema ukiwambia wale wote ambao wanatusikiliza katika kipindi hiki kazi na wafanye kazi kama vile ujumbe kabisa? mbao unasema niingemaliza kusema bila kuwapatia ku, ujumbe huo au bila kusema kitu hitu. E, Kitu ki muhimu nadha kausia kama Nasa kusema hivi watu ambao ko nyumbani jamani simameni wanawake wanaume simameni fanye kazi kazi kitu cha muhimu sana katika maisha uzalauiki katika kazi e, mwanzo sababu ndo na kwa ndo mwanzo nasika uga uga lakini mshazoea haki hauwezi kutegemea mtu fulani sababu moyo unajiweza e kubwa ni wasimame wafanye kazi Kazi ni sana. Na hapa ndipo tunatelemushia nanga kipindi kazi na wafanya kazi cha hii leo ndugu wa sikilizaji. Ni wakumbushe kuwa tulikuwa tukizungumuzia kuhusu kazi ya kuuza biashara ndogondogo Ambapo tulikuwa tunazungumuza na kina mama tu ambao wanafanyia kazi hiyo mjini makamba. Makamba ukiwa ni mkoa uliopo kusini mwa Burundi kikumbusha pia mpenzi msikilizaji kuwa. Mwezi huu wa machi tuliomo ni mwezi malumu kwa kina mama. Ni washukuruni wafanya kazi habibu waisha pamoja na aline ndaisaba ambawa likuwa kizungu za nami katika kipindi hiki. Niwashukru ni pia nanyi wasikilizaji ambao milikuwa mkitega sikio sikivu kipindi kazi na wafanyakazi kazi cha hileo. Nami jerome hakizimana ambaye ni mawandalia kipindi hichi, Hatimai niwambie ni shukrani na niwatakia ni baraka na fanaka popote pale mlipo. Endere ni kipindi na habari za radio isanganiro. Fahelim. Kazi na wafanyakazi ni kipindi cha radio isanganiro.